Eskola Herri Barnekaldeko turisma egiturak obekiago ezagutarazteko baitez da internet erabiltzia. Turistekin lanien ari girenek web baten sortzeko behar gerota handiagoa dutela errandauku maite ontaz erbenek Euskal mendialdearen animatzaile numerikoak. Bai, bai, bai, bada galdeak zenetan uh, kaioduzu uh, web gune baten uh, sortzia, profesional zumbaitek, estizie sozik edo nahi dizie zerbait egin zerbait simple nahi dizia aholku zunbait, zerbait uh, mm. shortzeko. Webgunetan, biziki importantea da egongiaren eta inguruko bazterren argazki ederak ezartzia, bainan ez bakarrik, maite. Importanta diela argazki ederak ezartzia, mena ebai gehiag eta habo abijak, abik liantelakuk, uh, iziger ah. important diela ordino hortako, ze behar dizugu, beh, dizugu nahi dizugu profesionalak, uh, Untxa ohar oh, oh, dezen uh, importanta dela abijak uh, yukaitia be uh, webgunetan mena ebai arapostian emaitia. Mintzaldi, ikastaldi eta tailek pratikoak abiatuko dira eluden otxailan eta martxoan baita ere onotik azaruan eta abenduan.